A megnyalt ember A postán minden ablak előtt hosszú sor áll. A méretes oldaltáskával érkező nő próbálja felmérni, hogy hová érdemes beállnia. A mögötte belépők már máshova sorolnak be, a nagy oldaltáska ugyanis mindig rossz előjel. Abból szokott előkerülni a száz darab ajánlott számlára. Tudja ezt mindenki. Oldaltáskás, szatyros, hátizsákos embertől óvakodik a gyakorlott postára járó. Mivel hirtelen ez lett a legrövidebb sor, én mégis az oldaltáskás nő mögé állok be az ajánlott szelvényemmel. Az oldaltáska mocorogni kezd, aztán vékony hangon nyűszíteni. A nő kotorászik, és amíg a pénztárcáját előveszi, leteszi a kiskutyát a földre. Az állat a farka végétől az orra hegyéig alig egy arasz. Toporog, remeg, ám ahogy apránként felméri, hogy körülötte csupa barátságos, érdekes emberi lény tartózkodik, óvatosan csóválni kezdi a farkát, aztán felbátorodva lép egyet. Felnéz, majd megnyalja az előttünk álló zoknis, szandálos, térnadrágos férfi lápszárát a korca felett. Egy pillanat az egész. Rövid ismerkedés, amelyben a kutyus szeretné tudatni a körülötte álló óriási lényekkel, hogy szándékai barátságosak és mindenki iránt a lehető legnagyobb jóindulattal viseltetik. A férfi megfordul. A nőre pillant, aztán le a földre. Megérti, mi volt az előbbi különös, nedves érintés. Bemelegítés nélkül torka szakadtából kezd üvölteni. A rohat kutyája megnyalta a lábamat, mit képzel maga mi? Azonnal vigye ki ezt a dögöt, vagy kivágom minét, és magát is vele együtt. Hát nehogy már engem nyalogasson, hát mi az Istent képzel maga? Kihívom a rendőrséget, és elvitettem, feljelentést teszek. Engem ne nyalogasson ez a guztustalan dög, haja. Hát mit képzel maga? A nő közben felemelte az állatot, és visszatette a táskába, de a férfi nem bír leállni. Takarodjon innen a koszos kutyájával együtt. Miért nincs ide írva, hogy nem lehet kutyát behozni? Miért nincs sehol egy rohadt tábla? Most már az alkalmazottak felé fordulva Ordi, de egyik őjük se néz fel a kis ablak mögött. Valaki átszól a másik sorból, hogy belehet ám fejezni. Ez csak olajatűzre a férfi még nagyobb hangerővel folytatja. Fogja be a pofáját, nem magát nyajta meg az a szaros dög. Egy negyven körüli csinos nő a másik oldalról megelégeli a jelenetet és megjegyzi. Maga fogja be, Örülő, hogy még egyáltalán megnyalja valaki szerencsétlen. A térnadrágosban bennereked benne reked a levegő. Egy jogérzékeny polgártárs elkezdi bizonygatni az előtte állónak, hogy a férfinak tulajdonképpen igaza van, csak nem kéne üvöltözni. Tényleg nem lehet egy hivatalba kutyát behozni, de azért nem kéne ekkora cirkusz csinálni. Az illető, akihez a szavait intézi, hirtelen hátrafordul és lakonikusan megjegyzi, ez nem is kutya. A térnadrágos meg, akinek a tüdejébe időközben visszaáramlott a levegő, azt ordítja, hogy ő nem üvöltözik, hanem neki igaza van. Ez egy gyönyörű mondat. Az ilyenekért érdemes sorban állni. A kiskutyára közben átragadt az izgalom, és lehet, hogy az előbbi sértő megjegyzést is szeretné kikérni magának, minden esetre cérna hangon beleugat a vitába. Még hogy ő nem kutya, erre a megnyelt ember újra kitör, szájkosarat kell tenni az ilyen dögökre. A negyven körüli nő, aki közben befizette a csekjeit és megy kifelé, kajánul felhívja a térnadrágos figyelmét az arányokra, vagyis, hogy az egész kutya nincs akkora, mint egy szájkosár. Akkor be kell kötni a száját, érvel szövetséges keresve a térnadrágos. A szájbekötést úgy tűnik, senki sem támogatja. Egy hölgy, aki a csomagfeladó ablaknál végighallgatta a szóváltást, felajánlja, hogy kiviszi a kutyust az előtérbe, amíg a gazdája nem végez. Ám a megnyalt embernek ez sem elég. Azt hörgi, hogy az még a hivatal része. Kutya ott sem tartózkodhat. Nincs itt egy biztonsági őr? Csillam fel a szeme. Csoda, hogy ez eddig nem jutott eszébe. Ez az ő napja. Végre történt valami, nem szeretné kiengedni a kezéből a kontrollt. Előjön az oldalajtón a főnök asszony. Elnézést kér az előbbi incidensért, és békülékenyen közli, hogy a biztonsági őr sajnos továbbképzésen van. A kutyás nőközben elment, az egész felhajtás értelmét veszi. Milyen továbbképzésen? Hogyhogy hogy továbbképzésen van? És ha kirabolják a postát, vagy bármi történik, akkor kiteszít rendet maga? Jövő héttől már lesz az őr is, szabadkozik a főnökasszony. Jelenleg sajnos kutyás kiképzésen van. A férfi arca eltorzul. Mond valamit, amit nem lehet érteni, aztán sarkon fordul, kirohan a postáról. Lépked a villamos megálló felé, Megy, megy a megnyalt ember, Megy nagy, dühös léptekkel. Előbb-utóbb találkozni fognak vele valahol.